Ропухи і жаби. Ропухи і жаби належать до класу амфібій чи земноводних. Більшість з них починає життя у воді, але дорослі особини живуть переважно на суші. Ропухи і жаби родичі, але в перших, як правило, шкіра гладка і вкрита слизом, а в других горбиста і суха. Шкіра у всіх земноводних тонка. Вона дає можливість їм дихати оскільки легені у них розвинуті слабо. Кисень проникає крізь шкіру в крихітні кровоносні судини, які проходять біля самої поверхні. Однак для цього шкіра повинна бути вологою, тому ропухи і жаби живуть у сирих місцях. Язик пастка. Більшість ропух живиться слимаками, комахами та червами, яких ловлять довгими, липкими язиками. Більше ропухи, наприклад, американська ропуха-бик, харчується і більшою дичиною, мишами і навіть дрібними пташенятами. Чудові стрибуни Ропухи – чудові стрибуни. Завдяки довгим мускулистим заднім кінцівкам вони можуть одним стрибком подолати відстань, що в 12 разів перевищує їх власну довжину. Перетинки між пальцями допомагають ропухам плавати, а зелені жабки здійснюють стрибки з гілки на гілку, чіпляючись особливими присосками. Жаби, які мають слабші задні кінцівки, як правило, ходять перевальцем, а не стрибають. Яскраве забарвлення Найчастіше у ропух зелене чи буре забарвлення, але чимало тропичних видів. Хизуються яскравим вбранням. Деякі навіть змінюють колір шкіри, залежно від освітлення і температури. Усі ропухи скидають верхній шар шкіри кілька разів на рік, стягаючи її лапками. Галасливі залицяння У шлюбний період, коли самці кваканням закликають самок, ропухи і жаби піднімають страшенний галас. Найголосистіша – європейська зелена ропуха. Звуки, які видає колонія цих тварин, нагадують регіт людської юрби. Ілюстрації. Будова ропухи Внутрішні органи ропухи дуже схожі з органами вищих тварин, наприклад, собаки. Опуклі очі забезпечують їм практично круговий огляд. Півкола над кожним оком – барабанна перетинка. У деяких видів ропух липкий язик кріпиться до передньої частини щелепи, і тварина різко викидає його вперед, ловлячи здобич. Головний мозок – довгий липкий язик, нижня щелепа, резонатор, він же голосовий мішок, серце – Шлунок, легені, передні кінцівки позбавлені перетинок і мають по 4 пальці, а задні по 5. Сечовий міхур, клоака, перетинчасті лапи дають змогу швидко плавати. Товста кишка, нирка, сім'яник, печінка, спинний мозок, внутрішнє вухо. Яванська літаюча рупуха дереться на дерево завдяки присоскам. Рупуха-бик виростає до 20 см завдовжки і може з'їсти навіть новонародженого алігатора. Маленький дереволаз – одна з найяскравіших і найотруйніших тварин. Самець квакші в шлюбний період за допомогою великого голосового мішка – резонатора – Приваблює самок.